А ось так, Даринка засміялася, як цей красивий туман, схожий на хмари, як зелена трава біля узбіччя з крапельками роси, як саме життя, як твоя мила усмішка. Олексій подивився з посмішкою на свою наречену. Він любив її і розгубленою, з трепетними віями і веселою. Розкутою, як зараз. «Ось ми виїжджаємо на трасу, а туман...» Сказав він і уважно глянув ліворуч. Машин не було. Він натиснув педаль газу, і старенькі жигулі на силу вибралися на підйом, виїжджаючи з ґрунтової дороги. «Ой, дивись, дивись! Їжачок на дорозі!» закричала Даринка, смикнувши його за рукав. Олексій взяв радіус більше, ніж належить, об'їжджаючи їжачка, і не помітив, як потрапив на зустрічну смугу. Сергій взяв правіше до узбіччя, де був ринок. Він уже виразно бачив людей, що стоять з відрами яблук один ряд. Попандос зробив на БМВ останній ривок і обігнав Хаммер. У душі він уже тріумфував, радіючи своїй перемозі. Аж тут Хаммер, відчувши свій програш, вирішив його обігнати. Незважаючи на велику швидкість БМВ, Хаммер легко його обійшов ліворуч, заскочивши на зустрічну смугу. Сергій, побачив, як раптово випірнув з туману хамер, що нісся на шаленій швидкості просто на нього. Перша думка, що промайнула блискавично в його голові, була про те, що праворуч від нього стоять люди. Тоді він різко повернув уліво, намагаючись урятуватися від зіткнення. І тут він побачив червоні жигулі, які взяли великий радіус повороту. Сергію вдалося їх не зачепити, і він уже був, вирішив, що врятувався від удару. Але Хаммер налетів на його автомобіль з пасажирського боку, мнучий Тойоту і штовхаючи її на Жигулі. Попандос завважив шум Хаммера, який їх обігнав, і тут таки почув попереду себе жахливий скрип гальм – глухий удар – скрегіт металу і звук розбитого скла. «Гальма!» – закричав Парамон, але було вже пізно. БМВ загальмував так, що дико завищали колеса, і майже тієї самої миті машина влетіла до купи автомобілів, які зіткнулися. Пізно промайнула в голові Попандоса вже тоді, коли він відчув страшний біль у животі yeah. і у всій нижній частині тіла. «Якщо виживу, одружуся та заведу дітей», сяйнула думка, і він знепритомнів. Розділ сьомий Даринка спочатку не зрозуміла, що трапилося, був жахливий звук, ніби на асфальт скинули стос металу і сильний поштовх. Вона підняла важку голову і озирнулася. Щось їй заважало дивитись і заливало очі. Даша протерла їх і побачила на долонях кров. Вона оглянула свої руки, вони були забруднені кров'ю. В одному місці Права рука дуже боліла, там була розвернута шкіра, з якої юшила кров. У машині не було скла, а Олексій тихо стогнав, відкинувши голову назад. Вона струснула головою, намагаючись прибрати з чола прилипле волосся, і покликала хлопця. «Льошо, Льошо!» – гукала вона злякано. «Що з тобою?» Він розплющив очі, і здивовано повів ними на всі боки. «Дашо, з тобою все в порядку?» «Ти вся в крові», – сказав він. «Я нормально, а ти?» Здається, ногу пошкодив. Олексій хотів відчинити двері і повернув голову ліворуч. «Нічого собі», – присвиснув він. «Здається, тут велика аварія». Даринка відчинила двері зі свого боку і майже випала з салону. Перед нею була моторошна картина. Між їхніми «Жигулями» та «БМВ» була затиснута «Тойота», яка майже встигла уникнути удару, і її ніс уже був позаду «Жигулів». Але прийняв удар двох автомобілів з пасажирського боку. Від потужного удару «Хаммер» відскочив, перекинувся на бік і лежав на дорозі, як збитий песик. Його колеса з великими протекторами й далі оберталися за інерцією. Навколо розбитих автомобілів зібралася з ринку купа людей, які хотіли, але не знали, як допомогти. «Я медсестра», – підійшла до них, похитуючись Даша. «Якщо хочете допомогти, то не заважайте мені, «І робіть те, що скажу!» Гурт із декількох переляканих бабусь і двох чоловіків з розумінням закивав головами. «По-перше, терміново викличте швидку і даї! Мобільник є?» «Є, є! Зараз викличу!» – квапливо сказав хтось із натовпу. Даримка знала, що зараз, у перші хвилини аварії, Дуже важливо надати першу допомогу потерпілим до приїзду лікарів. І не тільки правильно надати, а й не нашкодити. І вона перестала відчувати свій біль, помічати кров, що лилася з її ран. Спочатку вона визначила, що найбільше постраждали молодий хлопець із Хамара та пасажири Тойоти. За допомогою чоловіків удалося витягти потерпілих з пошкоджених автомобілів і їх поклали в один ряд. Із самовідданістю, зберігаючи самовладання, дівчина надавала допомогу то одному, то другому, то третьому, не випускаючи нічого з уваги. Хлопець із хамера був у такому стані, ніби його пропустили крізь м'ясорубку. Надії було мало, але Даринка, задихаючись, робила все, що могла, щоб урятувати його життя. У молодої худенької жінки була травма огруддя. Пульс майже не промацувався. Але Даша все ще сподівалася, що ось-ось приїде швидка, і лікарі її врятують. Чоловіка худенької жінки. Вона наказала тримати лежма на рівній поверхні, підозрюючи, що в того травма хребта. Його закривавлені губи в гарячці шепотіли «Віта! Віта!» І він увесь час поривався підвестися та кудись бігти. «Потерпіть трохи», – нахилилася над ним Даринка. «Вам зараз не можна рухатися. Треба тихенько полежати». Сергій підняв обважні ліповіки і прямо перед собою побачив шию з двома родимками. Але чому вони розташовані горизонтально, а не вертикально? Майнула у нього думка. Він підвів погляд вище і побачив чиїсь очі. Вони були невіталінині. Віто? Прошепотів він, відчуваючи, що в голові щось загуло, і перед очима все розпливлося. А потім і зовсім зникли обличчя й родимки на шиї. З нею все буде добре. Було останнім, що він почув, перше, ніж надовго знепритомніти. Спроби дістати решту людей з машин виявилися марними. «Викликайте рятувальників! Хочише!» – крикнула Даринка і зазирнула в машину з розплющеним носом. Водій і пасажир на передньому сидінні стогнали, міцно затиснуті металом у свої сидіння. У водія був розпанаханий живіт, і з нього виливалася мутно бура рідина. Даша нічим не могла їм допомогти, хоч як бажала. «Потерпіть! Залишилося зовсім небагато», – сказала вона чоловікам і залізла в салон, щоб узяти аптечку».